Smiler Rahman og i dag, søndag den 5. april 2015. Vi har med møde kravadul for tre Den er hjemme i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 وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذ الله إياكم منها بمنه وكرمه وجوده وهو على كل شيء قدير أما بعد Kære brødre og søster i islam, vil jeg nå frem til nummer 53. det er også en hovedformel Som de fleste af Retssager bliver bygget på Og det er faktisk en af de vigtigste Hvis man kan Se i dom At den her har den første prioritet Når en dommer han skal dømme i sager Vi tager lige overskriften ة البة على المدعي على المدعي واليمين على من أنكر واليم على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنك. البة البة ببيسم خ. ببي على المدعي Anklageren skal fremlægge beviset Anklageren skal fremlægge beviset Og svævning er at på Allah På vedkommende som benægter Sværelse Ja, svævelse er på vedkommende som benægter øh, Der er to ting vi skal ligesom ved på arabisk, og det er vigtigt i den der sag Vi har al-mudda'i Og al-mudda'i alay Al-mudda'i Og al-mudda'i alay Hvad er al-mudda'i? Anklæren Al-mudda'i alay Hvad er det? Det er selve person Man anklager. Den har et navn på den, tror jeg Ja Han bliver en eller imod? Ja jeg ved, jeg kan ikke huske det. Jeg prøver ligesom... Uh, den, den har et navn på den. Er det en mm. afra? Nej, no, nej, no, nej. No, ikke en afra. Altså anklageren til muddari. Det vil sige, ham der anklager. Og så altså, har du en muddari alai. Det vil sige, ham du anklager uh, for at have gjort et eller andet. Den det det skyldige. har jeg... Altså, den er Ja, men du kan ikke kalde det skyldige. Fordi du kan ikke, du kan ikke sige, at han, han er blevet anklager. Men den har, den har et navn på deres Ja Tid ja. ja. <tryk> <tryk> uh, Muhammed s.a.w. siger Al-Hadith Sahih al-Muslim Læg mærke til ordene Lahu yu'tan nasu bi Hvis menneskerne Bliver givet med deres kaldelse Eller med deres anklagelse Hvis befolkningen blev taget Eller ligesom blev hørt på grund af deres anklagelser لَدَّعَ نَاسْ دِمَاءَ og وَأَمْوَالَهُمْ Så vil folk anklage andre for blod, altså at dræbe, og deres penge. وَلَا كِنَّ الْيَمِنَ عَلَى الْمُدَّعِ عَلَيْهِ Men ham, der blev anklaget, han skal Hvad er det hadisen fortæller? Nummer et Hadisen siger at befolkningen vil hele tiden komme med alle mulige slags anklager Hvis mig og dig vi er uenige, så vil jeg sige, at hakka er hos mig Og du er valen, du er undertrykkeren, du er Torahen, du er den værste Du, du, du, alt, alt det der Og så siger Muhammad SAW Hvis man giver befolkningen, hvad de anklager andre for så vil befolkningen anklage folk for drab og så vil folk øh, sige, at jeg har ret i de penge Giv et eksempel Hvor mange ansatte i et firma øh, hvor efter der går mange år, siger Hvis jeg ikke har vært, der, så har de der firma aldrig eksisteret. Hvor mange? Har I ikke hørt det før? Mm. Og så siger du, hvordan? Du er ansat Dit job er, at du er ansat det vil sige, når jeg har ansat dig i mit firma, så er det fordi, du skal arbejde i forhold til de penge, du får. Så kan du ikke se, at det er på grund af dig, at firmaet har været arbejdstående. Hvis firmaet ikke har haft uh, kapital, og hvis firmaet ikke har haft investorer, et, et, et, et, så har han aldrig været oppe. Det er derfor, så vil folk anklage. Og det er det samme med Mange mennesker bliver beskyldt for alle mulige ting. For eksempel, hvis der er en, han kaster sig ud af vinduet. Så kommer svihamoren og, og siger, at det er på grund af hans ko. Det er en anklagelse. Det er fordi hun har drivet ham til vandet, det er derfor han er kaster. Men han står selv for ansvaret. Og det er derfor, Mohammed fortæller om to ting, som har relationer i det her. Det er blod, og altså drab og det er Og så siger han penge. De hovednøgler til det hele. Og ham, der blev anklaget, eller anklagelse lagt imod, han skal svære, og selvfølgelig, der kommer nogle kriterier, hvornår han skal svære, og hvornår han ikke skal svære. En anden rua som er Hassan, som ligger hos Imam al bayhaqi hvor Muhammad sallowahu alayhi wahihi rarely siger: ⁇ Men selve beviset vedlægger anklageren. Det vil sige, han skal komme med hvad? Bevis. Og jeg mener, man anker og svævning, eller svævelse, er på vedkommende, som anklagelse er lagt imod. Så skal han svæve. Hvis vi har en anklager, så skal han komme med et bevis. Og det er derfor, man siger, at al-mudda'i skal være mukallaf Han skal have det der og så skal han lave Iqamatuddalil det betyder Fremvise beviser Du kan ikke lægge en sag imod mig Hvis du ikke har noget med sagen at gøre Du skal have relationer til sag Som er direkte Og så skal du fremlægge beviser Giv et eksempel Det er ligesom så jeg kan forstå det Jeg kan ikke anklage En bror for at stjæle, på basis af at jeg har hørt. Jeg spørger, hvem har stjålet den der butik, så siger det, det er uh, Abu Hassan. Så går han til dommeren og siger, Abu Hassan har stjålet. Så siger, hvad er dit bevis? Wallahi, Abu Ahmed har fortalt mig. Så siger, hvad er Abu Ahmeds bevis? Abu Abu Hassan har fortalt ham. Hvad er Abu Hassan? Abu Shadi har fortalt ham. Og sådan kan vi sige. Det er det, vi kan vi. Vi skal have et bevis. Har du set det eller har du ikke set? det? Jeg har set, at Abu Hassan har været inde i butikken Han er den sidste, der har fået et sted Og jeg har set, det er ham, der har taget pengene Med sin egen øjne Så kan du fremlægge noget Det samme i Zinnah En person, der Umar radiallahu anhu Har set de to sammen Så sagde han til Ali Så sagde Ali at Jeg har set den bedrive hår Så sagde han var du alene? Så sagde han ja Så sagde han hent andre shuhud Så sagde han der var ikke andre Så sagde han al Og illa haddun fidarik Kom med beviset Eller Og det var Amir al-Mu'minin Det var Amir al -Muhminin. Du snakker ikke med helst mm -hmm. Du snakker med topledelse af staten Du snakker med præsidenten eller kongen Du snakker med bestyrelsen af en hel stat Han sagde al Hvor Hold lægge mærke til hans ord Ali Allah, Ali, Ali sag til han jeg Al-Bajina, du Amir al mu'minin, Kom med beviset over, Amir al muminin lederen af de fast trone, <grønæet> Og Illa Ali der sagde til eller Ungern, der sagde Ali? sagde til Fordi Ali har var dommer. Og så sagde han, og han vil ikke. Ellers så dommer og får pisk. Så han har Han sagde ikke mere. Der var ikke så meget at snakke om. Hvorfor? Fordi for at du kan anlægge et anklage, så skal du have et anklageskrift, som er lagt fra beviser. Ellers har du ikke mod sag. En kvinde kan ikke lægge en sag mod sin mand, medmindre hun har noget, der er klar på ham. Hun kommer hen, ligesom den kvinde, der kom og sagde til Omar, min mand, han er den bedste abit. min mand han fejster om dagen og beder om natten et cetera et cetera så sagde Umar radiyallahu anhu arda N'amr Rajul hun kommer med en anklag hvem har forstået anklaget fra hendes øh, usavn Ali så sagde han, inden han tilskuh, at kvinden anklager sin mand. Så sagde han, hvor Og så over, han beder om, øh, om natten og fester. Hun savner ham. Hun har brug for hans omfang. Hun har brug for noget, som enhver menneske har brug for. Det er det, som, som hun står og siger klart og tydeligt. Og hermed har Omar sagt til ham Du har forstået hendes usag Så det er dig der skal dømme blandt. Og det er derfor kom det med den her At en mand han skal være sammen med sin kone være fire nat Vi snakker af, af sorg Det behøver ikke være sexualitet Men vi snakker bare sorg På den måde så, så har der været en dømning i sag. Kan du følge mig? Så har det været en dømning i sag så, øh, Og hvis man har ingen bevis Hvis man har ingen bevis Så har man ingen sag Fordi vi har noget som vi har haft tidligere Der hedder Al-asl al -asl bara dhimma Al-asl al -asl bara dhimma Hvad betyder det? Al-asl husali At et menneske er befriet at et menneske er befriet fra hvad? Fra anklages. Det vil sige, jeg kan ikke se At du er, er ligesom Man siger, du er anklaget til det modselig er bevist Nej, vi siger, du er Befriet til det modselig er bevist Og det er derfor at mange mennesker desværre anklager folk vi, vi siger, ham der, han er shai Og hende der, hun er shai Og ham der, han er den værste og hende der, og hun er den værste Hvad er de her bygget på? De er bygget på løgn Fordi, og ofte er det sådan der hos os Hvis der er en, der har lavet tauba, så siger vi Så har vi ligesom en tvivlsomhed i hans tauba Er det ikke sådan, at det foregår? Hvis der er en, der har lavet tauba jeg ved ikke hvordan de andre, men araber For eksempel, hvis der er en, der har lavet tauba så plejer det at, at sætte tvivlsomhed i hans tage og siger Man ved aldrig, hvad han har brug for hos Allah <laughs> det, er, det er den, den, den måde, som, som menneskerne er bygget på, når de ikke, opdrager, når de ikke er opdraget islamsk Og det er derfor, hvis der er en, der laver fejl hos os, så vil fejlen rumme ham eller følge ham resten af sit liv og det er ligesom, øh, den øh, fejl vil aldrig nogensinde forlade ham, desværre Så vi har øh, en anklager, som kommer med en anklagelse imod en Så skal anklageskriftet være et klar emne, som dommeren tager imod Fordi vi har noget, der hedder det her. وَدَعْوَ Der var ikke kaldelse, men ret. Det vil sige, når du kommer med en anklage, så skal den anklage være korrekt Eksempelvis en kvinde, der kommer hen og siger Min mand er rejst, og han har ikke betalt nafaka for Han har ikke sendt nogen penge Så siger dommeren, ja, han er der ikke Og vil du svære, så siger hun, ja, jeg sværger så svæver hun på Allah, at han ikke sendte penge. Så man vil sige, den der den der form for anklage, som hun lægger frem, den er så det kan. Hvis der er betyder Det som Et retssystem. Ja, Ja. Det er ikke en du'a. skal vi heller ikke bruge DNA som vis. Hvad skal vi bruge DNA her? Altså, hvis der en jo flere viden af, at en har gjort det. Måske i islamiske retsstole, hvis dommeren anerkender, at en DNA vil beløse nogle altså af tingene eksempel. Men, men det er ikke altid. Altså, fx Altså, hvis der er noget ved, når han og der er en, der er død... Jamen, det. Det, det er politiets arbejde, der skal fremlægge det. Deres arbejde det er dem, der undersøger det, og så fremlægger det. Altså sige, at vi har fanget ham der, der har der været noget blod fra... Morderen, og så begynder man at bløse Ligesom man gør det i det i de normale sager Altså Shalia er mæssigt, ja Det kan man godt Hvis man anmoder om At fx Abu Hamza, det var ham der havde dræbt Så går politiet Det er politiets arbejde ikke Det er ikke dommerens arbejde Dommernes arbejde er at komme Med en fuld gørelse af at der... Det forstår hvis, jeg ikke Hvis man finder Det skal jeg da Hvorfor? Fordi bevismaterialet er vidner Jamen. Vidnerne behøver ikke være personer okay. Men i, i sine, ja Der er nogle faste rammer, der skal øh, tingene Ikke et eksempel øh, At hugge en hånd af en, der stjæler. Mm. Hvornår skal man hugge hans hånd? Når han stjæler noget, som er skjult hvis han tager noget, som er åbenlyst, så får hans hånd ikke skåret af. Fordi det er, at du tager noget i khefa, skjult. Og det er derfor, din hånd bliver stået. Ja, for eksempel, Vi har ikke bevist materialer, men jeg har gemt noget i mit skab, og jeg kan se ud fra forsikringer og alt det, hvad jeg har sat op, og video og det hele, at det var Ahmed der var ind og taget de der penge. De der de bevismaterialer og de er vidner imod ham. Kan du følge mig? Ja. Adgang til sted, øh, videoovervågninger, øh, måske øjenvidner, ja. men vidner behøver ikke være øjenvidner kun i den der konkrete sag. Kun nogle specifikke sag der hedder al-arab. eller al arab Det betyder er. Der skal beviserne være Klar. Brigitte. Jeg giver lykke til Et par blev fanget af de lave pornografiske film. Så er spørgsmålet. Skal de stines? De laver pornografiske film. Ja, de blev fanget af de i deres hjem, at de lavede pornografiske film. Er det her nok til, at dommeren straffer den. Skriv det i jeres. Undersøg det Og det kan vi tage som debat næste gang Det går sjovt at høre jeres mening det, Ja Undersøg det Kom, det er meget godt ligesom nogle gange, at man bruger jern til det Vi har en da'wah sahihah eller da'wah salihah Og da'wah al-fasidah, det betyder et rets Øh, Retanklagelse, som er korrekt, anbragt eller øh, forkastet Forkastet det betyder, at øh, den øh, bliver ikke taget imod Den bliver afvist med det samme øh, Og det er sådan en ting, de kan være klar øh, Jeg har set ham over opgangen Han er sikkert oppe hos hende, Tafi væk med dig Dette, de kan vi ikke bruge til noget Bare fordi han står og snakker med hende Det ikke betyder ikke, at han er lavet zina Så, Sådan gør vi ikke Uh, og det er derfor uh, tingene de skal have et klart manuskript Hvad er det der sker og hvordan det er blevet løst hvad som far Det er det samme Samme huruq ligger for en muslim som man får en kafir Og i svævning så kan man uh, svæve på forskellige vis Hvor man svæver på Allah subhanahu wa ta'ala uh, Ligesom en kristen han kan svæve på Allah, som har nedsendt Bibelen øh, på Jesus, og selve jøder i huden, de ville svære på Allah, som har nedsendt Taurat på Musa, og med jøder, de vil svære på Allah, som har skabt ild. Øh, hvorfor gør man det? For at de ikke føler sig ligesom de er nødt til at svære ligesom vores sværvning. Hvor en muslim siger uqsimu billah Så siger vi til dem, de skal svæve på Allah Og deres svævning er, hvad er det de tilbyder Eller faktisk rettere sagt De svæver på Allah Og henviser til det, som de tror på Det er Bibelen, Taurah og Iden For Majus, eltilbyder Skal det sige Allah det? Nej, skal sige Allah Det siger Wallahu alladhi anzarat Taurah ala Isa Wallahu alladhi nar det skal være. I har lært, der er træ fra sammen. Wow. Dag og bag. billah, Holla. wallah. Disse tre, de har svævningsmetoder. Og det er derfor, et hvert af det her de skal svæve. Så. De kan ikke uh, komme udenom. Uh, øh. Uh, Trætip. Har I nogen ting til den der? Alt der skal beviset være klar, ham der anklager, han skal fremlægge beviset, som er totalt klar. Er sagen bragt i dommer, altså, øh, bragt frem til dommeren, så skal dommeren vurdere om det han tager imod det, eller han afviser det, og hvis han tager imod det, så kan en jamene, det vil sige en svævning, finde sted. Og en svævning er ikke fordi, du er anklaget, men det er fordi, du befrier dig selv. Når du svæver, så er det fordi, du skal befri dig selv. Det mener du, det hedder en anklaget offer? Det mener du ikke? Er det ikke enklaget offer? Det ved jeg ikke. Det er det lige samme som det her tabel den arabiske... Ja, enklæg offer. Hvad hedder det på arabiske? Muda'i? Muda'i, nej. No. Anklaget offer. Jeg tror ikke, ord Jo jo, der er et ord, men jeg kan ikke huske det Du tror stadig, der jo, jeg, kan, jeg, jeg har husket det før, men jeg har klippet det Men jo, altså ofte er Der er anklager, anklager Altså, og så er der et ord for ham, der blev anklaget Den har et navn på landsk, men hvad det er, jeg kan ikke huske Frist nej nej, nej, nej, nej Men du er ikke nysten. Har I mere til nummer 53? Ja. Nummer 54 Nr. 54 Al-bæyinatu li isbat khilaaf al-vahir Al-bæyinat beviset li isbat for at bekræfte khilaaf al-vahir Det er modsat, hvad der er åbenløst Li isbat khilaaf? Al-vahir Khilaaf al-vahir البيانة بيفصل لإثبات فقد بكتفته خلاف الظاهر في مسألة ولا بيفيض ولا ليسان كلام واليمين لإبقاء الأصل أصفاونين فقد أبغر حل الأصل وشاع. لكن ماذا يعني ذلك؟ hvad betyder at indehælde et svært tilfælde for Det betyder, at du skal komme med et bevis for at øh, vise det modsat, hvad du kan se, og at svære for at holde fast i det du har. Gi et eksempel, så lige som så tingene kan blive løst. Uh, hvis der er en der anklager medvilje. I øh, kontrakt. Og en anden anklager, at hans underskrift har været med øh, tvang. Vi har en. Den ene siger, at han har haft medvilje til at skrive under. Og den anden, han siger, at hans underskrift har været med tvang. Hvad gør vi så i den sag? Hvad er det, den siger, den der form? Albajina lidt. Hvad sker der for vi har en, han siger Så, skal Så vi har en, der siger hvad? En han siger Ja At øh, der er underskrift. Ja, der er et underskrift. Vi, vi skal bevise At et svævning At svævelse De skal få al At den uh, sande udsagn Til at, vi, at være gyldig Og den sande udsagn Kan være gyldig ved at svæve eliamin Fordi hvornår, hvornår optræder lekar Hvornår optræder tvang I sådan nogle sager jeg tænker, jeg Nej i, i kontrakter Er tvang mere synligt Eller er øh, Almindelighed at man skriver bare under Som er det Som er gældende hos alle I kontrakter når jeg indgår i en kontrakt ja, med mig og dig Det er jo sådan, det også Det ved jeg godt Men hvad er, står man under frivilligt Eller står man under med tvang som regel? Frivilligt Så det Som regel? Frivilligt. Ja Og det herover det er, at man tager det, som er generelt mm. Og generelt er frivillig underskrivning Fordi man siger, frivillig underskrivning, det er det, som er klar Og hvis der er en, som anklager for at have skrevet under med tvang Så skal han komme med beviser for at bevise det Giv et eksempel Kvinden i Muhammeds tid Allah, Som uh, blev gift bort Uden hendes, uh, uden, uden, uden hendes uh, accept Uden hendes accept Der blev navnet kah Hendes vali har giftet hende væk mm. Hvad gjorde kvinden? Hun tog for til Mohammed s.a. Så sagde hun, hvad der skete. Hvad er det, sagde til hende? Nej, det er ikke det, han sagde. Han sagde, hvis du vil, så kan du acceptere det. de. det vil du accepterer det her, der skete. Og hvis du ikke vil, så kan du annullere det. Det vil sige, hvem er det, der har ret til at acceptere og annulere? <coughs> det er kvinden selv. Men generelt nu, når man laver nikah, de fleste af de situationer, når en wali kommer hen til mig og laver nikah generelt, så spørger jeg ikke, sjældent jeg spørger om kvindens accept. Det er sjældent. Hvorfor? Hvad er det generelle i ægteskabelige kontrakter, at kvinden er? indgået med til at acceptere at de kan så jeg kan ikke gå hen og begynde at hver eneste gang at spørge pin kun nogle tilfælde hvis de er pakstanere eller andre kulturelle kurder for eksempel eller nogen af det her, der plejer at spørge men hos os araber eller nogle af de forskellige nationaliteter, der de kendte for at de har ikke noget tvang hvor nogle andre nationaliteter så der forekommer tvang så begynder man at spørge kan, kan I følge mig? Kan ja. I sige forskel? Drib uh, Hvis en kvinde anklager for At selve nafra Nafra det betyder forsøgninger Hun ikke fået den uh, Det hun fortæller er sandt Men hva, hvad forstår vi ved det At når en kvinde siger At hun er ikke får penge Ej heller har hun fået noget som helst fra manden så har vi beviset, at hver ene er et batteri, der er så. skal man komme med det modsatte, og så skal han uh, sværge at uh, oprette den sande USA. Amen. At returnere noget, som du har lagt de er. det betyder en betroet ting. Altså, jeg har givet dig noget, som er værdifuldt og sagt til dig, uh, pas på den. Du kommer hen bagefter og siger, at jeg har returneret den til dig. Så siger jeg, at det kan du ikke. Det er umuligt, at du har returneret den til mig, fordi jeg har været i udlandet. Al-asl, al, -asl, al -asl, at du har min wadi'a. Du har det her va'a at du har min penge, du har den der boks, til det muster er bevist. Det vil sige, ham, der har tingene, han skal passe på, hvornår han til tilbage. Og hvis man passer på nogle ting i Sharia, så skal man sørge for at have vidner. I aflevering, i afhængning. Kan, kan det for skriften med man indgive en form for... Uden vidner? Ja. Næ. Selvom jeg siger, at jeg underskrifter indgår i en Vidner. To vidner. Ligesom i uh, lånen. Ja. Hvorfor? Hvorfor er det vigtigt med vidner? For uh, det er. Ja. Fordi de... F... Lad os nu se ham, da han blev senil. Ja. Okay. Okay. Er det godt? Ja, yeah, men lad os nu se, at han er blevet uh, det, man kalder... Uh, nogle gange han mister tingene Og så kommer du og siger Jeg har returneret tingene til dig Og du har skrevet under Så siger det nej Det passer ikke det der haji er på Hamza Da du har bedt ham at må skrive Der var hans hjerme ikke til sted Åh, oh, Må han have fået den? Ja. Men du har ikke stadig fået den Fordi han var ikke myndig på det tidspunkt Og du har aflørende til en mand som er ikke myndig Det vil sige den skrift Han har skrevet under på den er ikke gyldig men, hvis han er til stede, og to vidner er til stede, ja. og han benægter eller familien benægter siger vi, nej, nej, nej, nej, Det er da lege lejer ikke. Hent ham, og hent ham, og de har stående på det. behøver de har været til stede. Allerede her, der har du en sag, som er klar. Det er derfor alt, hvad du foretager dig, selvom de er småt eller store to vidner. To muslimiske vidner, eller en mand, og to kvinder er flere kvinder Og helst hold kvinder udenfor. Kvinder er ligesom BBC Man ved aldrig hvad der sker Nummer 55 Har I forstået nummer 54? Ja Barak Allah Nummer 55 Al-bayinatu Al-bayinatu Hujjatu البينه حجه متعدية بفيص ر حجه دي بتدي ان claridad det er det, At bekræfte. Ja, Og At bekræfte. et klart bevis Læg mærke til, vi har brugt to en over, eller den rækker længere, og jo, selvfølgelig Jamen, den er dit oppe i to sektioner Al-bæyna hudja muta'addi Et bevis er klar Hvad var det jeg skulle sige? Å springe takt over Og al-iqrar Bekræftelse Er et klar bevis Som er tæt Kan du også bruge det? Klose Tæt Kort kan du også sige. Hvad betyder det her? Hvis der er en, der bekræfter noget, og det er derfor, at Albægen er så en jeg af Hvis jeg bekræfter noget over noget, altså i en sag, lån eller lignende, så er den her bevis, som jeg bekræfter, den rammer kun Den vedkommende Som øh, har lånt pengene Der kommer et eksempel, jeg skal nok gøre det At bekræfte Når jeg fremlægger bevis Så er beviset vedrørende Sagen selv Når jeg bekræfter noget I en sag, hvis der er flere Så kommer sagen kun til at berøre mig, ingen andre Når vi snakker om et bevis Når vi snakker med bevismateriale så ser vi, beviset rummer sagen. Når vi snakker om bekræftelse, så kommer bekræftelsen kun til at røre mig, og ikke røre de andre. Fordi be bekræftelse er individuel. Og beviset er rummelig. Og det er derfor, vi siger, at beviset er, springer intakt over, det vil sige, Rummer, trækker over uh, Hvis vi giver et eksempel uh, Hvis jeg kommer med et bevis At uh, Den der arv Den der arv Skal uh, tildeles Til to mere De hans børn, som er i skjult Ikke skal vi har et bevis At man har haft skjult ægteskab Og i det Så er indgået det med i arven Hvad skal man så gøre I den sag Så skal øh, arvetestamente Laves forfra. forfra, laves om Han havde en datter øh, Og en kone Og ingen far for eksempel Og nogle brødre Og så lige pludselig dukker der to sønner op Sådan der og der er et bevis. Slut. Arvetestamentet blev hvad? Lavet Annulleret. Helt forfra. Omblerne bliver fjernet. Konen kommer ikke til at have så meget. Og datteren, hun får uh, en lille smule i forhold til sønderne. Fordi sønderne er hajib. Ja, ligesom skjold. Men her har vi en anden sag. Vi har en sag, hvor der er en, der kommer og bekræfter, laver iqrar. Jeg. Bekræfter heraf At Jeg har taget for meget af den der af Jeg skulle have 30.000, Jeg fik 40.000 Så vi siger der 10.000 Den der ikrar Den der anerkendelse som jeg har lavet Den ved gør, hvem Dig selv Så skal du returnere de 10.000 okay. Så det faktisk uh... Det er, to ja. det er to regler som er sammensat For at bevise Når du har et klart bevis Og når du har øh, anerkendelse Når du har et klart bevis, det man kalder Og når du har et iqrar Al iqrar vedræt dig selv Beviset vedræt alle dem omkring dig Kan der også en, en sag, hvor du bruger Begge regler på den her? Hvordan? Jeg er ja, det kan du godt, den ene har bevis Og den anden laver bekræftelse i form af lån, eller tvang eller noget lignende Det kan da forekomme Men det er her de qadri, der skal som ligesom gå hen Og så se, hvad er det for en sag vi har Hvordan kan man vurdere det Hvordan man skal som ligesom arbejde efter det Er I med? Øh, uh, dry Skal vi springe til det næste? Hmm. No, Nummer 56 La hudja Ma'at tanakud La hudja Ma'at tanakud La Ingen bevis Ma'at tanakud Når der sker af Jeg tror den hedder også Tradekation Ja, det tror jeg Modsætninger. La hajjjah ma' al-tanakud Wa lakin Min La yukhtel ma'ahu hukmul haakim Min tunnin Ko'igi Væsten Tugelsen Ko'igi Væsten? Nej, jeg det betyder at blive svag. Og det er derfor, hvis jeg oversætter det ligesom, at selv selve så går ikke vasken. Hvis man skal ligesom at se det på dansk. Hvis vi har to vidner, som trækker deres videnhed i en sag. Vi har to vidner, Som har været med i en sag Efter dømning, så går det hen tilbage og siger at Vi trækker vores Hvad hedder det? Det hedder ikke venskab, det hedder Hvad det hedder? sammen. Ja, vidneudsavn Vi trækker det vi har vidne Det trækker vi tilbage Men her Så har dommeren dømt På basis af hvad? På basis hvad de to eller på basis af de to vidner Har set Hvad skal man så gøre her? Skal man afvise sagen igen? Skal man åbne en sag? Eller kan det være at Selve de to vidner blev købt? Alt det her har en rolle Men læg mærke til det Hvad det overskriften siger? La hujja Ingen argument eller beviser, når der er modsætninger وَلَعْكِمْ jeg مَعْهُ حُقْمَ الْحَاكِمْ Og selv ved den dømning, han er dømt i håndhold, fordi dommen er faldet Så kommer den ikke til at gå i vask Det vil sige, den holder stik Det vil sige, du kan ikke komme bagefter og se, ved du hvad? For i tiden, der der var jeg under ød. Og så har jeg svært på Allah, jeg vil fortælle sandheden Og så kommer jeg bagefter og siger, at jeg vil den tilbage Men hvornår kan man gøre det, når man beviser, at man har været en løgner Så optjener man hvad? En straf Så optjener man selv en straf øh, Og det kan være på forskellig vis Det kan være i anklager når jeg anklager, at der har været nogen, som har været, jeg har hørt, jeg har set eller eller bagefter, så, så, så benægter det. Det kan være i selve viden, øh, viden når de har været ind og vidne, at de ord, som de har sagt, de har været gældende for straf. Jeg giver et eksempel. Fjerde har været ind i domstolen, og de har sagt, at vi har set øh, vedkommende lave sina, Og de lyver. Og her har dommeren dømt Og så spiller den der samvittighed i gang Og så kommer de og siger øh, Faktisk vi har løjet. Så skal dommeren Trække det tilbage Hvis han finder deres usavn er Hvis han finder deres usavn er færdig. Ellers kommer dømningen til at falde chef. Så man skal som være opmærksom på Hvordan og vedledes Man håndterer sådan nogle sager Og desværre der er mange ligesom Når de håndterer sådan nogle sager De lyver ofte De lyver ofte Øh... T.I. Nr. Al-kharaj bid-daman Al-kharaj bid-daman Hvad betyder al-kharaj daman Al-kharaj bid' daman, det betyder det, der kommer ud er med beskyttelsestitel eller garanti Det, der kommer ud af hvad? af alt den har en garanti al haraj hvad der kommer ud af jorden hvad der kommer ud af hvad? af jorden al haraj bid' daman Det, der kommer ud af jorden er med garanti og det er en Rilla, Rikaz alt hvad der kommer ud af, øh, hvad skal vi sige noget, så har den en garanti med og det kan være fra jorden fra opkøbelse af et eller andet så er der en garanti ved jeg... sagen hvordan? Aisha anha wa ardaha Hasak sagde At Ishtara ishterar At en man har købt En slav Fastagallahu Han har brugt Thumma وجada به Så han funder At den her slav Har et defekt Iser Faraddahu Han har rettunet tilbage Faqal Så siger han Ya Rasulallah Og profeten Allah Inden har du kaldt distarella rulæmi, om det er, at han har misbrugt min slave. For kaldt alasul og la så siger Mohammed svajselem, al-haraj ubuddha man. Selve al-haraj har ingen gansi. Og hvad betyder det her? Når du køber noget, hvordan har en skjult defekt, så har du ret til at returnerer det, selvom du har popte så det du har brugt er halal for. Det du har brugt er halal. se med kommer ud Ja, derfor man sier al-kharaj kommer ut. Man sier al-kharaj, til. til. Kharaja, præcis. Det er faktisk mazda al-kharaja. Mm. Øh, og ligesom hvis en, der har købt en øh, dyr, og han har brugt den, og bagefter finder han ud af, at der er fejl, at den ene dyr er blind på den øh, venstre side, og det var ikke det, han har annonceret, det har han ikke fortalt. Selvom han har brugt det, det fandt han ud af senere, så kan han returnere den tilbage. Og så ser vi al på uddaman. Det, der kommer ud med garanti. Men det skal være noget, der bliver øh, returneret med det samme. At gå tøj, det kan ikke et i et Ja, hvis han finder ud af, at det her, de har opstået under salget, og der er gået et stykke tid, så kan han godt. Mm -hmm. Jamen det er klart, du kan ikke køre en bil øh, 30.000 og så kommer du bagefter og siger, Wallah, jeg har fundet ud af den der kobling. Du har brugt koblingen, så det er dig, der har slet. Ja, ja. Vi snakker en, en, en, en periode, som er rimelig. Det er en vurdering. Okay. Er der gået en time, eller? Ja. Ja, det ikke. Jeg er klar. Jeg ja, er ikke sådan en brave. Skal uh, vi tage nummer? Jeg godt tænker mig. Jo, jeg godt tænker mig at orahelt sige. Al æjro og ddaman la yj Al æjro og ddaman la yj Al æjro løn og ddaman garantie. La jeg stemi an. Løn og garantie kan ikke mødes. Hvordan? Hvordan kan man sige, at selve løn og garanti kan ikke mødes? Hvordan skal man ligesom forstå? al at give løn og garanti på sager, de kan ikke mødes. Hvordan skal man forstå det? Hvis jeg låner din bil, øh, hvis jeg øh, betaler dig penge for at... Øh, lejer din bil Og det er her, det er leje Med lønbetaling Hvis jeg lejer din bil øh, Inkluderer det så Garanti for, hvis der sker slitage i den Generelt Ikke medvilje Men generelt Hvad siger I så? Nej Nej men hvis jeg leger din bil fra A til Z, fra A, jeg her. hvis jeg leger din bil, at jeg skal køre fra Ishøj mod Slagelse i det her, der har jeg betalt der leje for. Hvis jeg kører fra Slagelse mod Udense, og det var ikke aftalt, og der sker det, man kalder charab, der sker udlægelse på bilen, så det er det mig, der står for at reparere din skade, den har sket Men vi snakker om en skade, der opstår af sig selv Vi snakker ikke om ulykker eller noget lignende Kan I følge mig? Og det er derfor, vi siger al-adjur øh, Vi kalder det ligesom, det er faktisk lege øh, At selve lege og garanti, Det vil sige beskyttelsesret i garantisager at jeg garanterer dig at du får den der ligesom når jeg låner din computer jeg låner den når jeg låner den så, øh, så har jeg øh, hvis, hvis jeg låner den jeg kommer hjem jeg åbner den jeg sætter den i stik, kontakt tænder for den den ikke virker så skal jeg faktisk betale dig en ny computer eller reparere den. hvorfor? hvorfor skyer det? Skal det, er nu. Ja, det er meget, der stiller garanti, når jeg leger, når jeg, når jeg låner noget fra andre. Men da jeg siger det fra starten af. Jeg vil gerne låne det, men jeg stiller ingen garanti. Så har jeg frataget mig alt garanti. Når der er ikke er noget, der bliver sagt, tydeligt og klart, så øh, har man øh, ligesom øh, garanti for den. sag. Vi snakker om langvejlån, langvejlegemål, okay. ja. som ting vi viser. Det er, helt det er noget nyt det er helt nyt det her leasing af biler øh, faktisk så, så er det beskyttet i forhold til at øh, dem som leger disse form for leasing stiller øh, garanti i form af forsikring og forsikringsselskaberne er dem som træder frem hvis der opstår et eller andet skade Og nogle gange så skriver det også i deres øh, legekontrakt At letage er dæk, så det hører dig Og hvad mere? Og ruder, så det hører dig Kan der også være noget med hensyn til for eksempel, Der er noget job, hvor du ikke garanterer for at du får en løn Altså fordi der ikke er en produktion Du får en løn afhængig af produktionen i den provisionsløn Ja noget, der er, også sådan, der er her? Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, det er kun lege. Det her er alt, der kan leges. Okay. Alt, hvad der kan leges. Har I flere spørgsmål til nu? Næste gang, inshallah, så tager vi nummer 59 af halsas.